Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasla'inuhu Wa nasadziruhu Wa na'udhu billah Min jurur anfutina Wa مَنْ يَتُبْ لَهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُؤْذِلْ فَلَا فَاجِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحجب لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورطوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأسحابه ومن تبعه من إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمتكم الله حقا طباته ولا تنطلن إلا وأنتم المسلمون يا إيهانا ستطفوا ربكم الذين خلقوا من نفس واحدة وخلقوا بها زوجها وبهت منكما رجال كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي كساء النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقُلُوا قوناً سليلاً يُسْلِح لكم أعمالكم ويُغفِر لكم سنوضكم ومن يُوشع الله ورُلُّه فقد قاد ضوماً عظيماً أما بعد هل أصدق الحديث كتاب الله تعالى فخرج هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثة فإن كل محدثة في وكل بدع في وكل وذارة في النار. صلى الله السلام تبارك كون مسلم ذلك مسلمات. Saudara dan Saudari-saudari kubillah yang semoga kita semua dirahmati, dibimbing, dan disampaikan kepada bulan suci Ramadha dan Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, malam hari ini, InsyaAllah Ta'ala bukan menetapkan tepi. InsyaAllah adalah malam yang terakhir. Daripada Bulan Syahban Tahun ini insyaAllah Dan semoga Selesai sholat isyad Pada besok hari Kita Sudah memasuki Malam yang pertama Daripada bulan Ramadan Dan mengawali sholat Tarawih berjamaah InsyaAllah ta'ala Ilham Bila Taat Zatul Muhamad, saya telah pernah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian mengingatkan diri saya dan diri kita semua bahwasanya para pendahulu kita para Salafus Saleh, wahai Muhammad, begitu melindungi kedatangan bulan suci Ramadan Mereka Menindukan dengan rindu yang meneteskan air mata, Mengimpikan sampai kepada bulan Ramadan Nah, apabila kita merasakan pada hati kita Setiap kali dikatakan Ramadan akan tiba Ramadan telah di depan pintu. Tapi tidak terusik hati kita, tidak tersentuh hati kita, tidak ada kerinduan, ngerampak di dalam hati kita. Maka tetapilah bahwasannya hati kita telah memindah penyakit. Telah memindah penyakit. Penyakit hati, penyakit dosa dan masyarakat segera selamatkan hati kita maaf terlalu banyak. Karena tidak ada orang saleh, tidak ada hamba Allah yang sejati kecuali melindungkan bulan suci Ramadhan. Kalau hati kita tidak melindungkannya, sementara Ramadhan telah dihadapan kita, perkara dalam hati kita ada suatu masalah, ada suatu perjalanan, ada suatu wabah yang kita harus mencerahkan melamatkannya berusaha untuk guna maka. Ikhwatiullah a'izzakum wa barakakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kajian tafsir kita masih berkaitan dengan bulan Ramadhan dan masih melanjutkan ayat yang sebelumnya dan insyaallah taala pada malam hari ini kita menuju ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah. ان شاء الله لك المدى سورة الوطرة ايات سنة حس لفتردين الله اعطينا طرح بالفرما اعنو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفوقان فمن شهد منكم الشهر فليل يرثم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يان اوخا يريه الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه شاء وما شاء رمضان Allahi urzilafihil Qur'an yang telah diterunkan padanya kitab suci Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia wabaihila dan ayat-ayat yang menerangkan dan keterangan-keterangan minal hudal wal-Qur'an dari petunjuk dan pembeda Faman syahidaminkum syahratul yasum dan barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Waman kanan maridhan atau ala safaruh. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan. Fa'iddatu min aya'in uqaf. Maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu Allahu bikumul usur, wala yuridu bikumul Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. وَلِتُكْمِنُ الْعِدَّةِ Dan agar engkau menyunturnakan milahan. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Dan agar engkau mengagunkan Allah, membesarkan Allah atas apa yang telah Allah memberikan hidayah kepada anda. وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Dan semoga kamu bersyukur ini ma'asyurah muslimin Artian secara Umum Ada pun arti secara perkataan InsyaAllah kita akan anjurkan Apa kata Allah? Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Syahr Dari kata-kata syurrah Syahr Terkenal bulan dikatakan syahar nishtihari sumiya syahar syahar nishtihari dan bulan disebut dalam bahasa Arab dalam syahar kerana terkenalinya semua orang tahu semua orang menghafal Masya Allah Bapak -Bapak, saya sempat uh, tak tegur. ada sampai kepada saya berita ada saudara kita saudara kita yang enggak amal bulan bulan-bulan Arab Muharraf, Safah, Al-Burak, Gak Afar ini A'in padahal bulan itu sendiri Syahr ahli terkenal nah kalau kita coba tahu bulan masih saja tidak tahu bulan Qomariyah atau bulan Hijriyah, ini A'in tahu Safar, Muharraf, Safar saya masih ingat ada orang tua-orang tua kita -orang tua dulu Malah menyebut hari itu dengan safar, marah, safar, yuk alul, akhir. Malah tak kenal januari, Februari, Maret. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bulan tersebut dalam Al-Quran bahawa segi jumlah bulan 12. Inna idda tashyururi inna Allah, inna asya wa shakrah. jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara bulan tersebut ada yang bernama bulan Ramadhan. Apa asal kata Ramadhan? Ramadhan ma'asyur muslimin ada beberapa pendapat para ulama' al-raqimahullah. Menyebutkan apa asal kata Ramadhan? Dan yang paling kuat insyaAllah dari kata-kata Ramad. Artinya membakar. Batu yang panas. Sebagian mengatakan Ramadan, dikatakan Ramadan karena dia selalu terjadi pada musim panas. Ini kurang tepat. Karena ada gula Ramadan yang tidak berada pada musim panas. Tidak puncaknya panas. Ramadan sekarang insya Allah gak puncaknya panas. Ini bekah dari lo binasa. Yang dapat insyaAllah Allah tanagra ramadhan dikatakan ramadhan membakar panas karena pada bulan suci ramadhan Allah memberikan nikmat untuk dibakarnya dosa. dosa, Ini asal kata panama adalah ramadhan. Syahrul ramadhan yang diunti dalam Al Quran yang diturunkan padanya Al Quran diturunkan. Pada bulan suci Ramadhan Al Quran. Jadi Al Quran diturunkan. Kata-kata turunnya Nabi Muslimi menunjukkan dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Al Quran diturunkan dari atas ke bawah. Dari sisi Allah kepada makhluknya. Menunjukkan ini ayat menunjukkan bahawa saya Allah berada di di atas. Banyak kaya yang mengatakan Allah menurunkan Al Quran, Allah menurunkan, Allah menurunkan, menunjukkan dari atas ke bawah. Dan ini adalah salah satu dalil yang kuat dari sekian banyak dalil yang menerangkan bahwasannya Allah berada di atas makhluk makhluknya. Dan ini yang sesuai dengan fitrah manusia dan ini yang sesuai dengan pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para tabi'in para asbah tabi'in para imam yang empat dan ini juga pendapat dari imam yang mulia imam Syafi'i rahimahullahu taala haluan turunkan dari atas coba dengar kembali Bapaknya ketika orang manusia ketika dia berdoa ah. Dia mengadahkan tangannya laksana seseorang yang menampung pemberian dari atas ke bawah. dan Karena seorang hamba berdoa, walaupun lisannya tidak mengucapkan, tapi hatinya terang mengadah ke atas Itu fitrah manusia. Dan fitrah ini diketahui oleh anak kecil. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amat sahaja sekali banyak tidak diketahui oleh orang-orang tua pada zaman kita sekarang ini. Anak kecil di zaman Rasul datang dipanggil hey, Rasulullah, eh Allah, Allah di mana? Tunjuk dia di atas, di atas, di atas langit. Kita lah. Bahkan kira-kira sekali pun tahu. Bagalah Firman berkata kepada arsiteknya, arsitekturnya, bangunkan saya menarik. Saya ingin melihat rumahnya di Musa. Melihat rumahnya di Musa. Berarti Firman di mana dalam waktu nyawa Allah di atas. Bangunkan saya menarik ingin ke atas. Bukan bangunkan saya turun ke bawah, kan? Ya, lama nungguin stok. La Ali Atfalu Ya Ilah Di Musa. Allah ceritakan yang indah di dalam Al-Quran. Ya Rahmat, bangunkan berusaha menara. Saya ingin melihat Tocmai Nabi Musa. dalam ayat ini Allah katakan Allah turunkan pada bulan suci Ramadan Al-Quran. Allah sebutkan pemberitaan ini untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Kutelinas, obyinasi, mineral, benda-benda tertentu, tunjuk bagi manusia dan keterangan dari petunjuk dan perbezaan. Kawan syahidah minkum syahab dan bangsa-bangsa di antara kamu yang mengsyahidah syahab, menyaksikan bulan tersebut. Syahidah di sini sebagian para ahli tafsir mengartikannya syahada, menyaksikan. Dan sebagian barat ahli tafsir mengartikan dengan hadar, hadir, berada di saat bulan itu. Dan pendapat yang kedua lebih kuat insyaAllah ta'ala. Jadi barat siapa yang dia hidup hadir di tengah kedatangan bulan suci Ramadan, faliya sumbuk, maka hendaklah dia bersuasa. Anda di sini Bapak Bahasa Indonesia. Bukan berarti boleh puasa, boleh tidakkan hendaklah Ustaz. Seperti, nah, iya saya sendiri kelihatan saya sendiri, bukan mendengar orang yang berdari dengan kata-kata hendaklah, kan hendaklah, luaran itu Cuma terjemahan, cuma terjemahan. Saudaraku, gimana supaya terjemahannya indah hendaklah? Ada pun asal katanya, familiar song maka perbuatan salah dia maka kalau diartikan secara perhentangan agak sahar sedikit itu maka berpuasa dia dan ayat ini ditinjau secara hukum, dia adalah nasiha, yang menghapuskan makna ayat sebelumnya karena pada ayat 184 di awal-awal turunnya perintah puasa itu tidak wajib tidak wajib pada bulan Ramadhan pada ayat 185 Mengatakan yang sebelumnya masuk wajib berpuasa, tentunya bagi yang. Bukan karena lazim atau atas sebab agendah dari ayat yang beramai-ramai sakit atau dalam perjalanan maka tak ada yang menggantinya. Agendah di sini ada kalimat makruh ada <tuh> kata yang dihapuskan. فَأَضْطَرَ فَأَعِدْتُ مِنْ أَيَامِهِ dan bagaimana siapa yang sakit atau dia dalam satu perjalanan kemudian dia berbuka atau puasa, maka andalah dia menggantinya pada hari yang lain Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan lihat, tak Allah perintah mengenai puasa di ujung akhir dia berkata Allah, Allah oh, ini mudah, Allah ingin susah. Padahal puasa tersebut tidak boleh makan, tidak boleh minum, bukan begitu. Banyak tidak boleh, tidak bolehnya banyak. Tapi di akhir ayat kata Allah, oh, Allah ingin mengingat kemudahan itu semua. Untuk mengingatkan manusia bahawa perintah Allah ini jangan cuma dilihat dari sisi susahnya saja. Tapi di sana banyak rahasia-rahasia rahasia yang usah yang Allah berikan semuanya adalah kemaslahatan buat kemaslahan. karena dogma itu pada dua sorog dan pada 10 dan dengan iddah dan apa yang Allah berikan kepada mereka dan agar mereka bersyukur muslimin kita mengambil beberapa hal beberapa jelas beberapa poin yang pertama yaitu la ilaha illallah mulia daripada malaikat-malaikat lainnya Masya Allah ini pertama al kedua Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan lalu bulan-bulan menjadi bulan apa menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya apa sebabnya Al-Quran ini yang betul Ketiga, Allah turunkan Al-Quran pada suatu malam. Malam mana? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia daripada malam-malam lainnya. Waalaikumussalam. Saya ulangi dari awal. Allah turunkan Al-Quran melalui salah seorang daripada malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun adalah malaikat yang paling mulia daripada malaikat-malaikat. Allah turunkan Al-Quran Pada salah satu bulan Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan Lalu bulan Ramadan adalah bulannya, bulannya, bulan yang Paling mulia dari bulan-bulan lainnya Allah turunkan Al-Quran Pada satu malam Yaitu malam Lailatul Qadar Inna anzallamu Lailatul Qadar Maka malam Lailatul Qadar Adalah malam yang Paling mulia daripada Malam-malam lainnya. Allah yang keempat turunkan al-quran pada salah seorang nabi nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi lainnya. Allah yang kelima, Allah turunkan al-quran kepada salah satu umat, daripada umat umat manusia, yaitu umat Islam atau umat Islam adalah sebaik-baiknya umat khaya umatin uhrjatin nas sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia dan begitu pula Al-Quran tidaklah turun kepada salah satu hati daripada hati manusia umat hatinya mentadar kurinya Mengamalkannya, kecuali hati tersebut akan menjadi hati yang terbaik daripada hati-hati lainnya. Itulah yang disebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: "Khairum man bhalalal Qur'an wa anjman. Sebaik-baiknya pada orang yang mengamalkan Al Qur'an, mempelajari Al Qur'an dan mengajarannya." ia akan tahapan praktiknya di luarnya serta di Ini adalah Al-Quran. Jika Al-Quran jatuh di dalam zikir kepada Allah ketika ia adalah se-ahdal afdhalnya zikir. Jika ada doa yang paling mulia ketika adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wow. Semuanya adalah keindahan Al-Quran. Kemudian, Ma'ashir al-Muslimi Fa'idah yang ketiga Tapi kasar yang ketiga Bahasnya Al-Quran merupakan karamullah Yang Allah turunkan Yang Allah turunkan La wa la'allakun tashkurun wa la'allakun tashkurun wa la'allakun tashkurun wa la'allakun tashkurun wa la'allakun tashkurun menunjukkan bahawa saya bertakbir lakukan ibadah puasa dalam bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba tidak dikatakan dia bersyukur sampai dia melakukan sampai dia mempergunakan kenikmatan tersebut Menurut melakukan kata ke kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan faedah yang terakhir jadi adalah faedah inti Yang kita ingin sampaikan dalam teman kita kali ini yaitu Menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran Keutamaan membaca Al-Quran Terlebih khusus pada bulan Ramadhan. Makhluk Muslimin ini, sebagaimana kita katakan tadi, terkata Allah memilih bulan Ramadhan untuk Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan tersebut. Maka jadilah bulan Ramadhan bulan yang paling Dan benar para Muslimin, para salafus sah, orang-orang yang terdahulu dari kalangan jadi Asmau tabi'in, asmau tabi'in dan saudaranya. Walimah, so oh, oh, khabirah jadah bulan Ramadhan, maka mereka meninggalkan kesibukan kesibukan lainnya dan mereka menghiburkan diri dengan membaca Al-Quran. Laksana bulan suci Ramadhan itu adalah bulan penyucian hati mereka. Apa alat untuk menyucinya? Yaitu puasa dan baca Al-Quran. Puasa dan baca Al-Quran. Ikhwas kabinah asyaduunillah Jangan kita mengira Yang lelah itu cuma fisik saja Hati kita tidak bisa lelah Hati kita tidak bisa lelah Cuma lelahnya hati tidak bikin badan lemas Lelahnya hati kadang membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Mulai mundur, mulai kendal Itu hati kau juga dikelak-kelak nah, Untuk mencucinya Menginstall ulangnya kata orang komputer Itu dengan baca Al-Quran dan melakukan kepada puasa ikhwas Azza a'izabullah orang yang membaca Al-Quran di tengah hausnya pada tengah umat orang tak ubahnya seperti orang yang lagi berdagang puasa ikhwas Azza a'izabullah melakukan jiwa itu dia menjual suara dia jual retih dan hausnya untuk dia mendapatkan riba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan riba Allah subhanahu wa ta'ala apa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat fatir ayat yang ke-29 ayat yang ke-29 كالآياتنا نتقبله الله سبحانه وتعالى بكل ما نعوذ بالله من الضالبنين بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ إِنَّكُونَ يَتُمُّونَ كِتَابُ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا يَتُمُّونَ كِرَرَةً وَسَلَّاً مِتَبُورُ لِيُوَحْسِيَهُ مُتُّرَهُمْ وَيَزِينَهُمْ م Innamu baku syakur sungguhnya orang yang membaca kitabullahnya, Bapa. Ini orang yang baca Al Qur'an dan menunaikan salat dan menyampaikan harta mereka terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Apa hakikatnya mereka? Bagaimana kondisi mereka sebenarnya? Mereka kalau orang-orang yang sebenarnya jahat dan tidak bertakwa, orang-orang yang lagi berhalat. Akan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi Allah, Allah. Bakal saudara hamba Menahan panasnya Dibolongkan mereka membaca Al-Quran Menahan sakitnya pinggang mereka duduk untuk membaca Al-Quran Di saat saudara-saudara mereka berbaring enak, berbaring indah Ya tahan itu semua Ya Allah, saya jiwa itu suara Suara saya ingin kau, Ya Allah Suara saya rahmat dirimu Ya Allah, dan saya jiwa saya jual kelezatan istirahat, saya jual kelezatan diam yang tengah haus, saya jual itu semua. Apa tu kepada jatuh pada saya ya Allah menyajjakan tidak memudikkan. Saya ingin dapat kepada ya, Allah. Jauh tidak waktu Allah Subhanahu Wa Taala katakan Allah akan penuhi balasan mereka. Bahkan Allah akan tambah daripada karunia-nya dan Allah dan Allah adalah Allah yang maha pengampun dan maha bersifat. Maka mahasiswa muslim ini, perhatikan, bukan Ramadhan ini memiliki keajaiban Bulan puasa daripada, semua memiliki keajaiban Secara logika, orang apabila berpuasa malah semuanya Karena tenaga mereka tidak seperti hal yang biasa, buat pendidikan ya. Tapi yang aneh dan ini kita rasakan semua, Insya Allah, pada bulan Ramadhan Nafsu kita untuk membaca Al-Quran itu makin tinggi. Bahkan terbukti ayat-ayat Al-Quran yang didapatnya pada bulan Ramadan jauh lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan Barangkali kalau kita menyebutkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pada bulan suci Ramadhan. Nasyirul Husn, Rahimani wa Rahimahumullah. Allah telah kenderatkuat. Dalam surat Al-Baqarah Ayat yang 121 Bahwa sini orang-orang yang membaca Al-Quran Dengan sebenar benarnya bacaan Maka Allah menjadi saksi Dia adalah orang yang beriman dengan Al-Quran Orang yang baca Al-Quran Dengan sebenar benarnya bacaan Maka Allah menjadi saksi dia Dalam orang yang beriman dengan Al-Quran Apa Allah? Innal ladina yatubuna kitab Allah Maaf Al ladina adaynahumun kitab Yatubunahu Hakta cila wajib Ulai khirutnya Al-Quran Semua orang Yang telah memberikan kepada mereka Al-Quran Kemudian mereka membacanya Dengan Tuhan tak benar dia baca Dia baca dengan mentega dunia, Dengan merasakan kenikmatannya. Apa kata Allah Ulaikah yukminu adabinu Iman bagandangnya orang di bawah pula asal Allah Tidak sama dan silahkan coba Antara Seorang yang membaca Al-Quran Cuma dengan lisan saja targetnya selesai surat ini Selesai di sini dengan orang yang membaca Al-Quran Cuma 10 ayat saja Tapi dia renungkan banyak Coba Nanti Kepada nanti peluang Coba Baca 10 lembang Kita bisa selesai 10 lembang 10 lembang Dengan 10 lembang kan 2 halaman -hal. Coba balik 10 lembang Dengan kita membaca cuma 10 ayat saja Paling setengah halaman -hal. Tapi kita lihat hatinya apa Kita cemukan hatinya ya, Kita di mana ya Dicerminkan kepada hidup kita Dicerminkan dengan langkah kita selama ini Maka akan Terasa jauh bedanya Di dalam hati Yang pertama cuma bacaan lisan Yang tidur dalam bacaan hati Yang pertama adalah bacaan lisan Selesai lisan, selesailah dia dalam suara kita, berhentilah dia. Keputuslah dia. Ada pening kedua, dia dalam bucat Makin dia dihayati, makin sehat. Makin dia direnungkan, makin mestilah hati kita. Coba, ya. Coba. Ini lebih bermanfaat buat hidup kita dan buat apa ini. Lebih bermanfaat buat hati kita, insyaAllah. Baca Al-Quran, renungi makanan. Renungi makanan. Maka akan mendatangkan manfaat buat kita, insyaAllah. Dalam hal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Terangkan Tidaklah seorang hamba Membaca alif nabi Disebut dia telah membaca satu huruf Tapi alif Satu huruf LAM satu huruf, MIM satu huruf, dan setiap hurufnya diganjari dengan sepuluh kebaikan. Man Quran harfah di kitab Taala, kalau muhasana, wal hasana di bershia darinya. Maka siapa yang membaca satu huruf daripada bacaan Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan adalah sepuluh. Tidaklah seseorang mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim dia baca 30 pahala dia dapatkan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang membaca al ha saja? Allah taala. Lalu bagaimana dengan seseorang yang membaca money is over up. kalian demikian mereka merasakan keilmuan mereka sendiri. Ada ajaran nabi kita yang terbaik seperti itu. diluahkan bahwasanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Rasulullah ta'ala Alaihi beliau mengkhawatirkan Al-Quran baca Al-Quran dari awal sampai akhir dalam setahun dalam perjalanan. Dalam tawar ke atas satu. Masya'Allah. Kita katakan, kita juga merasakan kekhidmatan tersebut. Akhir kata yang lebih Abdul adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat yang ini yang tanyakan, al Begitu juga dengan Sa'idin Jubayya, Al-Jari. Dan juga Imam Syafi'i, rahimahullah, yang wajib dalam Jafurah, maka tanda al quran dalam setahun. nada uh -huh. dia ulul. Wasa'nya beliau mengkhatamkan 4 kali dalam sekali. 4 kali dalam turut Bahkan Syekh Saleh Ibnu Ahmad Al-Imamiyah berkata, Syekh Saleh Abu Ahmad Ar-Rahman berkata, "Saya telah pernah mendengar Syekh Al-Huwazmah Al-Badri Rasanya Syekh Abu Uthman al-Maghrib ini mengenal seseorang yang bernama Ibnul Khatib yang dia mampu menghantamkan Al-Quran empat kali di siang hari dan empat kali di malam hari. Masya Allah. Mungkin kita... Kok bisa ya? Rasanya enggak mungkin. Iyalah. Bacaan kita masih magam-magam ya. Masih ngeja-ngeja Kemungkinan yang seperti ini mereka Kemungkinan besar mereka telah Hafal Alkoha -at. Dan telah Lancat -at. Alkoha Ada yang saya sebutkan Koko negeri Di tanah air kita ini mempunyai tradisi Kalo koko uh, Ritual Ipanggilah dalam acara tersebut seorang Al-Quran ini dari kita, saya enggak sebut dimana mana, ini dari kita, tapi enggak ada janji. Panggilah seorang Al-Quran tersebut dan diundanglah beberapa orang untuk menyimaknya. Abu yang baca al-quran dari pagi sampai keesokan harinya selesai. Diampar Al al-quran. Sudah jadi tradisi di negeri kita. Mungkin ya, sebagian bapak-bapak yang. Masuk, ada. ada. Masih aneh seperti Ya tentu tidak bisa dipukiri bacanya sangat cepat sekali. Dan tentu untuk merenungkan kandungan makinanya ini agak, agak sulit. tadi ada yang seperti ini, Nasyur. Mungkin bisa kini dunia dengan Al-Quran. Dari sebabnya daripada puasa seperti quran Semakin atman, maafan. Seawad yang mulia. Seperti ini, Dari seperti Imam Syafi'i, saking lidungnya dengan akhlaq, saking asyiknya dia dengan akhlaq, mereka masih bisa membaca Al Quran seperti itu. kita berusaha untuk tidak mencelah kehalaman mereka. Dan pada zaman sekarang ini masih kita temukan di Jazirah Arab saja, tanah suci Mekah atau Madinah, ada sebagian orang-orang tua, amilah datang bilang ramalan, selesai solat tarawih, jadi duduk yang berarti dia berarti dia membaca Al-Quran dan selesai tarawih sampai sahur dan tidaklah dia berdiri untuk makan sahur sehingga bahasa saya berarti Al-Quran Wabidullah Al-Azhabu bukanlah untuk kita bagaimana kita bisa banyak membaca quran tanpa membalinkannya tapi tujuan kita bagaimana kita banyak mempergunakan waktu kita untuk membaca Al Quran yang diiringi dengan tadabbur dengan melafalkan maknanya Allah. Setengah dunia dibuat telapak kakinya pada saat bermain. Di antara orang-orang khususnya para penasihat-penasah dia adalah orang ahli Al-Qur'an dipilih para ahli Al-Qur'an walaupun di antara mereka ada anak kecil. Masya Allah, anak yang masih kecil. Hati-hati dengan nisannya Al-Qur'an. Hati-hati dengan firasatnya ahli Al-Qur'an. Hati-hati dengan, Al dengan nasihatnya ahli Al-Qur'an. Nasihatnya tajam Risak mereka selalu diasah dengan Al-Quran, karena hati mereka selalu dimandikan dengan Al-Quran. Ya, mereka Al ya tak belajar Al-Quran. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takkan ingin menguburkan beberapa orang sahabat beliau yang kubur di medan perang, ingin dikuburkan dalam catur liang beberapa orang sahabat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang paling banyak khabarannya? Dia yang dulu dimasuk, dia yang dulu dimasukkan ke dalam kubur. Menunjukkan bahawa hanya ahli Al-Quran mulia di saat mereka hidup dan di saat mereka telah meninggal. Al-Mahdi Al-Quran Al kata Rasul orang yang mahdi Al-Quran bagai ma safa kefiram ilbalah bersama para malaikat yang mulia di baik dan yang Al-Quran, dan ketagih kepadanya, dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata kesulitan. Maka dia mendapatkan dua pahala berbohon Allah. Berbohon Allah, berbohon Allah, berbohon Allah. Maka Allah SWT Maka Masya Muslimin Walaupun kita pasti sudah bersekala terus, terus, terus Sampai InsyaAllah menjadi terbiasa InsyaAllah kita terbiasa Sebagaimana kita terbiasa mengurus dunia Sebagaimana kita terbiasa main buah-buah motor Sebagaimana kita terbiasa main HP ya. Semoga Bukal Muslimin kalau menekan HP itu tidak perlu dilihat lagi Udah matanya apakah itu betul ya? Kita kalau main-main kan -main, kadang-kadang fikir lagi lah pencet-cet, malah settingnya ulang-ulang kemudian Nah usahakan kita measure muslimin sebagaimana saya katakan? Setelah seorang syekh ditanya, ya ya syekh tolong ceritakan kepada kami bagaimana orang-orang terdahulu dekatnya mereka dengan Al-Quran Apa kata syekh tersebut? Orang-orang terdahulu dekatnya kepada Al-Quran sebagaimana dekatnya orang-orang sekarang yang hati ini ya, kalau ke mana kita berjalan bawa al-API, usahakan jualan motor, boleh dibuka ke mana berjalan bawa Al-Quran Ah, tidak usah cukup, di-API saja di kan ada aplikasi Al-Quran Iya, tapi kadang kalau sudah pegang hp bukan hape aplikasi Al-Quran yang sering dibuka Yang lain sering dibuka Beda kalau kita bawa Al-Quran, InsyaAllah begitu dibuka, eh, Al yang Allah Al-Quran Wa'alaikumussalam satu hadis dari Rasulullah SAW Yang sangat adung sekali Menerangkan Terutama Al-Quran Dan era Al hadis yang hendaknya menjadi Biatika Apa kata Rasulullah SAW Apa kata Rasulullah Melalui jalan sahabat Apa kata Rasul? Inna lillahi Ahli inan inanas Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Allah. Allah, Allah kita pencipta langit dan langit dan bumi memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sama bertanya ya Rasulullah, mana? Ya Rasul, siapa mereka? Dunia mereka ini menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga manusia. kaya saja begitu Aku rasanya. Jadi menjadi keluarga pejabat saja begitu besar rasanya. Berjami pejabat presiden keluarga presiden banyak. ini lebih daripada itu semua. Menjadi keluarga Allah. Siapa mereka Rasulullah. Apa jadi Rasulullah? Hukm Ahlul Qur'an Ahlul Allahi wa Qasatu. Mereka adalah ahli Al-Qur'an. Mereka adalah keluarga Allah. Allah wabarakatuh Waqtillah azadu Allah Bagaimana dia tidak menjadi keluarga Allah Bagaimana dia tidak menjadi orang-orang kursus Allah Ke mana dia duduk Al-Quran yang memaminya Ke mana dia berbicara Al-Quran yang selalu dilakukannya Artinya tidak sangat kosong Daripada Al-Quran Waktu yang dia pergunakan untuk dia ucapkan adalah ucapan Allah mencipta langit dan bumi. Bapa yang terindah. Al Makayak Allah sekalian. Alhamdulillah. Jangan rugikan diri kita. Jangan lupakan setiap waktu yang kita lewati akan menjadi penyesalan pada hari akhirat nantinya. Kecuali waktu yang digunakan untuk mengiand Allah. Kecuali waktu yang kita gunakan untuk Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan Sekalanya da'a sahabatullah Yang menjadi pertanyaan kepada kita Karalah Nabi Muhammad SAW Pada bulan-bulan Ramadan beliau selalu didatangi oleh Malaikat Jibril Dan Nabi Muhammad membacakan Setelah Al-Quran kepada Malaikat Jibril Dari awal sampai akhir pada bulan-bulan tersebut Bahkan di tahun terakhirnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat Belum setorkan Al-Qur'an dua kali kembali mereka cintip Kita bertanya pada diri kita Sudah berapa kali Ramadan yang kita lewati Dan sudah berapa kali kita menghentangkan Al-Qur'an 40 usia kita Berapa Ramadan yang kita katakan Al-Qur'an saya ini Ada 43 30 usia saya 25 usia saya. 23 usia saya. 60 usia saya. Apakah 60 kali sudah saya mengafalkan Al-Qur'an? Apakah masih pantas bagi hamba-hamba yang jarang membaca Al-Qur'an berani mengaku di hadapan Allah saya adalah hamba-Nya Allah. Sementara apakah Allah itu menjawab kepada kita ikhwan sekalian azimullah kembali kepada kita apa kata sahabat yang kuliah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah kata bila kalau seandainya hati tidak bersih maka dia tidak akan pernah bosan membaca al Jadi dari Allah ikhwan sekalian azimullah yang membuat kita bosan membaca al yang membuat kita cuma sebentar mampu bertahan membaca Al-Quran adalah dosa-dosa kita sendiri adalah dosa-dosa kita sendiri yang membuat kita baca quran sebentar saja sudah lemah muncul alasan nafas yang pendeklah mata yang sudah haburlah muncullah pinggang yang sudah tua lah dan segala macamnya penyebab itu semua adalah dosa maksyen Kalaulah seandainya hati kita bersih, kalaulah seandainya dosa kita jauhi, maka hati kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Biarlah mata yang telah dia lihatkan terus berusaha membaca Al-Quran. Biarlah pinggang yang sakit justru dengan membaca Al-Quran yang dapatkan sembuhan dan obatnya. Biarlah badan yang lelah justru pada membaca Al-Quran ada kesegarannya. Tapi itu semua tidaklah kita menghadapinya padahal sebenarnya dosa yang menyebabkan kita tersepak bosan membaca Al-Qur'an. Puasa Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ta tidak menghalangi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita hamba-hamba yang dihalangi untuk membaca Al-Qur'an pada bulan di Ramadan yang akan datang ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menuntun kita membimbing kita semua menarik umat-umat kita Untuk bisa melakukan kita Pada bulan remoban yang akan datang ini Sungguh ikhlas ke dalam asal Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu Apakah remoban yang akan datang ini Remoban yang terakhir kita ketemu tidak nah, ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan pemobat yang kandang-kandangkan adalah pemobat yang terakhir atau pembunuhan Tidak yang bisa memastikan Banyak orang yang dulu seorang bersama kita pada ulang pemobat yang telah berada sekarang telah berada dalam ke-18 Telah berada di dunia yang mereka memimpikan untuk diperbalikan kepada kehidupan dunia telah berada di alam yang mana mereka menghidupkan untuk kembali kepada kehidupan dunia Untuk bisa melakukan amal dan Akhirnya kehidupan dunia Akhirnya ya ma'asyur muslimi, <coughs> ma muslimi Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan saya hukumkan Bajan kita malam hari ini sampai di sini Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata Dan apabila ada yang salah Maka dia berasal bagi kekurangan saya dan dia berasal bagi syarat buang kesalahan tersebut jauh-jauh. Dan jazamu atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Buhana Tullahumma Ulaan Bija, Ashadu Ula ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.